Megjöttem én, jó estét, jó estét, István köszöntésére, István légy egészségben, köszöntlek reménységben. Ha megérted napodat, napodat, szép feliradásodat, ágyad a Jézusodat, megváltó Krisztusodat. A mennyország piacán, piacán ott szedi az íg, a bokötnek bokrétát, Szent Isván a koronát. A, a Szent Isván údvarán údvarán, Vagyon egy szép a alma, fa Föld adja gyökerét, gyökér gyöker gyöker fáját, fájá adja fáját, fáj adja ágát, Ága adja bimbóját, bimbó adja virágát, Virág adja almáját, almáját a boldogságos Szűz Máriát. Kedves Pista bátyám, magam is azt mondom, értesse az Isten sok friss egészségben, Mint egy szép rózsaszál virágos kiskertben, Virágozzék aztán a szentek seregében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen!